Assalamualaikum ar-rasulillah. Treći džuz ima sure Bakara i sure Al-Imran. Govor Imranova to je ulazi e, u Marijama i njenog sina, Isa alejsalam. Ee bude u sure Al-Imran, alah govori da ima jasni i nejasni ajat. Pa oni će su srca bolesna, oni će biti mači kako njima bodi. I onda se ljudi, opični svijet, pita kako to je jedan Kur'an, a ovako različiti ti mišljenja. Eto kako. Oni koji su bolestni, tumači će kako njemu čini. Jer sad razumiju. Nekako Bog voli, neko kako On hoće. I kaže, Bako. Onda kaže, Bako, ja sam na istini. Vidite, si na istini da Bog sačava koja prva svijetu, jer je pitan islamski ume. Eto, Allah to boli. I onda dole, poslije toga dole, se dola Rabena, Allah to jarabi. Polubena, jer naše na naš nakon Ima i da, nemoj dova koji trebaš posmo sada Allahumma halal qulubih habbi qulubana ti koji utvaraješ i premećeš srca da djeliš da na naše srca učvrsti naša srca u vjeru jer čas se stane vaksa nema da se jednom danu jednom satu biti što zato treba va molba da te mun učestije Allah naš srca sati dođe djeva vaksa sada a ni znači Stane se mijenjaju, dobre bi se jednom stanju istražu ucrpati. Da bi stano bilo tuženo ili vesel. Um, umro, ne mogu izdržati. Zato su stanje ta, vibriraju, vasiliraju. Ali nek su, su uvjeriti. Gledam odete, šta sam da boravit da karim što mi bilo važno e, da, da reklim ali što ova pošele, to što da ja sad slabo, slabo nije Naime, riječ je jednom koji govori o propinjanju. Evo sad, govorimo, svi su na istini, ovo je sve vako, govore kršćani, govore je jevreji, evo, Islam došao sa Muhammedom, Islam, Kuran, izaziva Kuran, i kršćani jevreji, sve. Ko smije dođu sa svojim djecom, ženama, To je rad jedan haksu, ubeći, vlausti. Pozivo je i javo je sve dok i svi ostali. Hajde dođte sa svojim ženama, sa svojim djecem i kažte vako. Izazovite Božje progredstvo na sebe i na svoju djeću i ženu. Ako je tako što vi govorite. Smijete. Nije nikoli dobro. Nisu smjeli za vrenat salama dobro. A musim manju su bili spremni. Evo, mi ćemo izazvati Allahog progredstva na sebe, ako nije ono istine. Mi se sad razumno dobro. Eto, vi tvrdite da ste nisim, pa depropunite se. Nes Šta je to dokaz? Sumnjivo je. Ako ti vjeruješ da je mojstna, pa reč u nemaš kolišće sumnje. To je da se pričinjala. Eto, Paola povori ovo. I oni koji <coughs> prodaju vjeru, prodaju svoje zatoje za jevkine pare, kad neko kaže, nadušno mu daje, ili ono, jezi Boga me ba. Eto, gdje U nas prije bilo kad pomakne meni nekog i lobi. Ne. E, e, ono, eto, gdje se nadušno? Gdje se čuli? Gdje zakuni se Boga? Jedan, ja sam tako, se želi pingavir ovam pomaknu. dobro, ka kare, ali samo mu kare, oprostim. Što ću ja kare, dobro, tako mu oprosti. Kaže, džene, kaže, ja mu sunju halali. Sad nije tio samo ono što je pomaknu. On mu je halali osunio, evo ti sve. To ljudi ginu za džene, ne daš prijeđa. Jesi vidio kako zaradi? Sad, kad ti neko pomakne meni, treba reći, odi vam da te poljubim. Odi da zaradim, džene, s tobom. Evo ti, još, hoćeš ti? Ošli čenete, ti još li začenjete ovo još? Kad ona majka Kimusa mogu ja da tebi nije ima. Ala sekunje da. Da se da da je to. Vidaj ga. Haj smješis se zakle bogu. reci je što lažama pote, hadi. Smješ, evo. Kad to ti zemlje uzmeli će svaka. Da neis. ne smiješ svaka se zakle. Ne zakuni se Bogu za da je to. Ja snebi smo ju zakle. Ne zasvo počeli da se. Ali al'sam ko je meni sađe, vi meni. Ne on ima pojma. Ja vreku, To je najbolje, nemoj se kvjeti, Bogom, izgubit ćeš, a hirajte zaubi. Ljudi ne govore kod vinjika, ne govore kod okrata, međa tako da. E ja bi odmah lali, bi lali, ti para, evo ti pare, evo sve kad dajim sam džene. Tako stoji u Aljetu. Ovdje govori kako postići ljubav u Allahu, koli inkuntum tohibuna Allahe ako vi volite Allaha, mene slijediti. Kom hoće da ga Allah zavoli? Jo, već Allah će te zavoliti, ako budeš, išao putem koji je išao Muhammed A. Salaam. Jer to je jedni ispravni put. To je isprobani put i jedni ispravni put. Isproban da se mi djece moglo tako. Zato Muhammed A. Salaam je nama je išao putem koji je moguće ići. Kojim je moguće ići. Nije u njima koraka nikakve čiri baće u neke tamo cate, vražnike. Ne. Nego ono ne pokazuju realnu budu. Mnogi sad kad hoće da dokađe da je on nekoj nešto neke krateši, je ono ti tamo pokazuju. I ti rekeš, evo sveca, pa kako pođeš, država za sveca. Manga je samo ono pokazuju realnu budu. Kako ćemo je normalno kino jezdjaviti. Burbama si uktariju. Burbama. Burme su zakon da ti bolji s tobom krati. Tri, burme, sedam. I maslina, ona, maslona molja smogva, pa Jer alamca u zakonu će ve dini, ve i tumi. Allah se kune i zejtanu, to je, šta je zejtan? Maslina i smokva, din, din je smokva, ima sura smokva. Kako da smokva nebrije dobra kad, se, kad postoji sura smokva? I Bog se kune i, I zejtanom, to je maslinov, maslinovim uljem. To no, je za bolja kombinacija rekao, maslina, ulje i smokva. Stavite to i to, trošiš. Za čir, evo, jedan čovjek priča skoro četiri dana prošlika, nema čira, išlo na snimanje. Jer Allah se kune, ne trebati bolja medicina, je na ovaj što Allah I ono što je Muhamdallis nam rekao, ili menjema, bude se govori menjema, kad je se porodila, divlata trestva burme, pa kao porodilja da je najbolja burma tekova, znači, i zadatak, žadno putehova i Znači, ikonikli šećar imaju, vole da ono se slako, Jer je burma skominut u Koranu. I ona je blagoslovljena, i evo, i protiv svih, Sedam gurmi ko pojede i očitite, i od sira, i da tim nešto mi taj dalje. A ko je Slav Pohran, najbolje za iktar odmah pripremio, izvali košpe, iz njih zamotaju, žamuju, prekotovi gurmi, ima sad kup na pijace, evo ja donio, suniš, maču, zelo doći da ja zaradi, jer preko zna da im ostaneš nešto za iktar, ima je poslijeo, a tu na duplo zaradiš, da rekao ti koja odmah, ono. kupi na pijace, kako bi izgubili, odnesu, ko ću? odnesim u trgovišu, u džamir, startim malo radim kuna za hirene. Za male pare, znaš koliko ljudi će se htare? To je kad, kad te ova se smilijeta, znaš kontakt za hirene, kao što kontaž tako da ovdje koga priveriš. Kontaj da ne priveriš koga, je na da, da nešto za hire zaradi, 10 škodni Ne možemo realizati se do njegu. Samo i u Osirini, to ima, ljudi će uzeti. Ima kupit i hudni napijeci. A ove su iz meke medine daništene, sad Znači da su še skorovim biljemo na ubi mojim padonima. Eto, to je to, jel niste ko bine? Inšalama, nastavljamo, ako Bog da, sutra sa četvrtim čizom. Zalavu put, ja